اللہ الرحیم وانا بی حریر رضی اللہ عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتر را علا من عادم حضره من الزینا عدرک ذالک لا محالا لغاب القدر کی روایت ذکر تید واز باب القدر سره مناسبت چه کمدنو آسان دی آغایت کمدنو دا دی چه کارونا افعال دبنی آدمو طول چه کمدنو اولی کلشیوی دی طول اولی کلشیوی دی اوورو لیکه شوي دي حتا چې د کارونو مقدممات او هم لیکه شوي مقدمات چې کممم لیکه شوي دي چې دا بنده به س کې اوصبحه کوي دا کارونو چې کمم زرائ دی مخدمات دی اوللییک شوي ان الله كتب على ابن ادم الله رب رزق کمنو لیکله دا بنی ادم حدیث کې وشقال له چې په هر بنی ادم باندې کنده نو لیکله دا هر بنی ادم باندې دا چې کنده نو لیکله دا اور دی بنی ادمو کي خوف یو خلقمشتي يوم يادي غبل كل معصومي صحابه کرام محفوظي ياو انسانانو کي داسه خلق شتا چې غیر دي ګنا نه ځان ساتلې وي پس چې ان الله كتبال ابني ادم دې جواب ټاکم دې نزارې یو مطلب دا دې چې انسان په طبيعت کې به یېیت سی خوښش ميلان ال النساء غبروت سي په سترو کېم داشتا په وګونو کېم داشتا الله سن کېم داشتا په خپل داشتا دې نه مراد هغه طبيعي ميلان اعلان ازناناو ته چکم دنو تبغیم اعلان دے تبغیم اعلان دے. جواب دا دے سپہر اناو اکی دا غیقی تا مراد بی ادل دا هم چې دنو طول بنی آدم ندی مراد بلکہ مراد از زنات تی سبستار دین او محمدی ان چې څوک دا کار کوي دې تفسیر او تسوید ورکینه شਵੇ تفسیر او تسوید دې د مخینه شوه ان الله كتب ال ابن ادم دا مطلب ان الله كتب ال ابن ادم یقینا لالکل ذو بن ادم قَتَبَنَا مُرَا سَبَتَرِ یعنی سَبَتَ فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوز عَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالًا یعنی مطلب دے برسیگی دیتا خامخا یعنی چسا رب لذ لکلی دی ساللہ لکلی دی نُلَابُدَّ اَنْ يَقَعَا ابا خامخا او مخاو کی نو مطلب دا دې چې انسان په هراندازه کې آواز څرګندو نشهوت او بهینیت شته هغه دې کې دا اعلان شته ان الله کتابلوه ادم حزوه من الزنا حضر کذالک علام حالا دیوچ کندنو حاصلی دیل را خامخا خامخا بچ کندنو حاصلی وزن العین النظر حافظ نتیمیہ رحمه اللہ تعالی و مفرمائی لی چلا بودہ من مقدمات الكبیرہ ما من سيئه الا ولها وخيات ما من سيئه الا ولها وخيات دا هر غنا نه مخک سوړ وړ وړ غناو نه وی وړ وړ غناو نه وی بیا دا غین د روښته وړ غنا ته ورسی هر لا بد له انساين لمقدمات الكبيره يو چګنده نو هرت ګناوي بلداوي مقدماتي دا اريس مطلب داره کابه مقدمات وګانې هغه کبیره ګنا مرتب شو مدار ټول مقدمات په منزله کبیره باندې شي یو سړی دی هغه بد نظرې وکړا نارنگ بد کلامیه او پراث بعدی خبریه او ریدلی بعدی با نیجی کم دنو زنام و رتحبه نشوه او شیعین مقدس زنا راتلا دینا اللہ نو یلیت او ماکیو بخصه شیع اللہ ما موفکا یا الله ما تی کم دنو موفکا طول بوتا اللہ موت کی تا چکم گناہوں نے اکڑیو نظری ادنظری کلامی اکڑیوان مدارب بوتا اللہ رب العزت مات کی او کچھر تا کی خدا نا خواستہ دے گناہ کی واقعہ شو نا بری ہر یو والا مستقل زینہ لی کی باب ادنظریں والا ہم چکم دنو زینہ لی کی بات کلام آئی هر یو ولا مستقله مستقله دي مستقل کنه زلاليکي قدام عدله ديوانه اطلاع او شو فضل الای النظر يعني خلک دا مقدمه چيلي دا معمولي غني دا مقدمه چيل دا معمولي غني نظر غلط استعمال ول و گنا غلط استعمال ول داوود عمر مثلا نظر چې سړی زان د ګنا نه بچی پدایو ول پدې باندې تب جنا او کو اشاره د خبره دا چذاب مرسی له جنا دی دا چې کمونو مرسی دی جنا تا ان دې با اور سکندر او جنا کې دا دابا دل دا کول شيونه به جناق اشمار شليا فازنا لاینی نظر فازنا لسانی المنته او د جوبی زنا چې دا هغه دا شانت خبرې کولي ال منطقه وی مطلق نو ته ته نو وی شمانت كونیا نو تكونیا کلام یعنی ار دا چې هغه خبرې چې دارته موزیکی وانه نفسو سمندات اشته او نفس غاڑی تمان مان که غاڑیه نفس دا غلط سوچنه دا غلط یارزوگانه کول دا غلط خیالات کول دا دا نفس نادا غلط تصورات دا غلط و مقدماتو نا غلط تصورات راشی او چه غلط تصورات راشی بیا دا غلط و افعال و وقوع راشی دا دیو دا تصورات و پاکول و دپارا اخفل اندامون پاکول پاکار دی چه اندامون غلط استعمال شی و تصورات غلط شورو شی چه تصورات غلط شورو شي و افعال غلط ششی راشی افعال غلط واقع شی دیو جنا شریعت داویلی دی چه قل المؤمنین اغزو من افسواره نظر خدساتی پولی چه نظر غلط استعمال شي ورمسته با تصور غلط را شی چه تصور غلط را شی نو در کم شیست تصور چه زیاد شی لاغی وقور را نو لاغی سر را شی وقور را شی نو دا چه کمدنو دغه پا کارو تمنا و تشتری نن چه کمدنو با نظری عامنا بند نظری یو خو لا کزنانو ماږي ګرځیو داسې زینوم دی وی د موبایل موبایلو کې څه کمدانو چې چا به نظر نه شوکا ولې لکه طالب او عالم به نه شوکا بازار تپلې نشو یا به چې جنایت او قتل په کوو ګو وروستای دی استای جی با قطع قدل ازا اللہ دے یرین نو ازا مخلوب دے وجن استای جی غلط نظر استعمال نکو او سی کمدنو موبائل و سری پاقی کسی کمدنو با نظرائی کی گی لکن با نظرائی کی گی مختلف طریقو باننی او مسئبت داده چو سوکتا دا با نظریم نوی با نظریم نوی او تاثیر چې دې واګه د دې بهر بد نظره نه فسلو زیات کی. تبه هیڅ کمندو زیات راولي. وا جذاره چې بارانه کوه پات نه لګي خو ته پورا بورخه سر نه کولا او پورا ما پنه لیدو دا خو ته پورا چې کمندو ځان خاره گئی. او کته ځان ته وزرای نوځري کیدا تا نو پورا قدرتونو په کې قاتل شي. فائے کی خطاب پورا قدرتو ننو شکا تلے ندان تاثیر چی دے ندان زیاد کی بزردان تباہی دا ولی موان نفس و تمنہ و تشتہین مراد غلط تصورات کی غلط تصورات والفرج و صدق و ذالک و قذبو دائی فیل سو فیل سو چه فرج یا کې کی موافقت. یعنی نظر غلط استعمال شو نظور غلط اسو نو فیل غلط راقی نو تزدیق اسو کنن چه در نظر اون تکنو او تصور اون تکنو دکه بی غلط نظر شو مرتب شو کلدا شی چه این مخیب باند بانده باند دعلا نویرگی او ده چې کمنونو آقا عمل سگی ونه کی او تجفیبی و گو نو, نو آغا گناونا تعلیم محفتل او نظری چې کډه وایا سکه وایا غټیم چې د صلی الله علیه ورو زدیدو وجه نتی کومو په غیبه نه جنا مرتبه نشوا نو فرض تخریب کو چې نه دک ک کومو واسه شیوا زنا د بار نه وشي ومقدمات باندې مقصد مرتبه نشو تخریب ضمانت او فی رواه لمسلم وتیبال ابن ادم نصيبه من الزنا مدرک ذلك الا محال على انان zina ma al nazar wal uznan dastur go zina ba nazrida wal uznan zina ma al istima la ghis kamuno ghalat khabari uridali wal lisan zina ma al kalam dastur go ba zina ke nazar ba nazrida زناناو تا یا د زناناو تاسوirano تا قتل هغه جکمنو ناجایز دی ادغه سند د داسې کتابونو قتل شفنف کی هیجان را پیدا کی د دستورونه ور او زنان جنا او مال استماع حالت خبره اوریدل شو ول لسان جنا مال کلام دا خبره د خبر خبره کول زناو دنا, الکلام والیت زناو مالبطش ما اغاز اکم دنو مولی دیکیو معلمان ہوئی چی لیت پکیم داخل لے لیت پکیم داخل لے یوالک جنیتا خاتل کی میسجواتا لکی دا پکیم داخل لے والیت زناو مالبطش زناو مالبطش واذر رجلو الخطا زنا الخطا ذقو زنا قدمنا دا چې زید چې قدمونو غسل خاله غسل دا دي والقلب يوي ويتمنى نفس قدمونو ارا و ميلان او تمنا کي ارمان کي مينه غلط سوچو نه کوي غلط فکرونه کوي ويساد جو كذلك الفرض و او رده غلط و تصورات و تصدیق چه او غفر جو کی و تجزیبیو کی فعن امران ابن حسین رضی الله و تعالیٰ نو دا جه کمزنو جاریو القدر صحابی د دا جه کمزنو دا اسلام واقعیم مشعوری ده دناصو نبی رسول الله سلام لا دوکسرالل ان رجلین موزینات دوکسان د موزینات سبیلې ویل ای دوپل رسول الله ارا ما عملوا الناس قالون ما خبر کا چه څه دی خلقنن و يبدحون فيه او بدیک کوشش کی کیو نهایت کې کی عشی اون قضیه علیهم و ما ذا فی من قدر ثقل او کیما استقبل نبی مما تاو دی دا صلیح چه فیصل یا نزی خبر فیصل دا او مے لنکئی ان قسیون قضی علیه دا دا سیو ما مللا چې فیصله شویل په دیو باندې یان دی خبره فیصله شویل قضی او تر شیوه دی من قدر السابق من بيانيه ردي مخه بيان کي يعني تقدير په خوا نه يعني تقدير مسکينه يا من تعليليه ده اجليا وما ذا في من قدر سبق ازاد القدر داویده تفویرنا شمخه تیر شوررے داویده تفویرنا شمخه تیر شوررے او فیما یستقبلون به یا بدان arginine ده چې دی و توړاندې کی مطلب الامر ان فم بلنا صادقی کی لګه اعظمخه نه ز تفویر فی سلام ده شی بڅراشي پیغمبر وو تاسو دا کوي نو خیڅ نو کوي مکاوي یعنې مخ هر دې څه تقديري فیصله نه شوي دا تاسو ورې دا دې زثارولی وکړه زین دلال اشكال لري ولراوی نو د دې د وجهه سلام مسلمانانو ازونه زایلو کې نوشو شوکی د دې خبره راغلی وه اشاره راغلی وه هیڅ کتاب من قبل نه و راها الا باذن الله دا د نوشو کې خبره راغلی وه ورته ځین درته سره کې شقال راوي چې له ګلخ څخه کې ندا مخکلانی کې ریښې او کنه وڅ اتپاکي نيوي دي وکړو نسبي زه مدد شريله اشكالوګه <سؤال> ځکه چې يهود مدینه منوره کې او ځای ب ځای بدغا لاکو کې سوق يهود کنه او يهود اغيدا مسله به جندلوږه تقدير مسله او وځي کې به با سونو <سؤال> هم کولو مسلمانانو کی رست چمنګه تقدیر د کتنیز انکار تقدیر د دې د پېټن تاریخ ویلو وایي کیم دی یهوهو لاسته کنه دی یهوهو لاستهږي و دې وجه نه داسولو کوه دا خبره و چې کمنو کېدل او فيما یستقبل او به مما تام به واستاور رسول <سؤال> حجت عليه داینه چراوڑی د پیغمبر د دی اوستا وچ دلیل ورایوه چې په قول ديده نه قول نی نبی السلام الله بل شی اون خو زیالم فیهم بلک دا چې کمونو یو مامله دا فیزا کسه لګل شي دا بدهی ومظافهم او نافذة ذا بده كي نافذة لن نافذة ذا من هذا الصفحة صلاحنا ذا شكي نذاك كم دنو بل كتاب صلاحك كم دنو اغا نافذة ذا ومظافهم و تصديق ذالك في كتاب الله عز و جل او رضي تصديق ذا الله ذا كتاب ذا وَنَاسْتِهُوَ مَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَا بُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دی زرزیک دا سن مره ری سن موافقت پلالی سنه یو تکلفیم و موافقت نبی سلا سواها فألحمها دا لفظ مازی دی لفظ شره مازی و معلوم شوها چې دا مختصره ګڼو شوو چې دا امرخه مو پر کلې شي وي به سترينه خبردارا قاضي سمدین صاحب رحم الله تعالی ذکر کړې دي چې دا لیک مختصره د لارې دی او توضیحو ځلې دا نمخه صحابی تبوسوک امرانی میں حسین قلتو ففیمل عمل ازانت تکلو ما تبوسوکو ویامل دساجت پہ ازانت تکلو علا ذالک منگو فدغا تقدیر اعتمادو کو بی نبی ری صلاة و سلامو فرمائیل شنا عمل کوئی فا اینا لئهد المنزلتین یوی منزلی تبارسی یوی منزلی تبارسی یا وجه کمدرو خزای تورسی جنگتا یادو زختا او بیا نبی ری صلاة و فرمائیل و تصدیق ذالکا فی کتاب اللہ عز و جل. اور نفس ہوا ما فواها فالهمها فجورها وتقواها دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل خبر د باروی یزنده سي قرشه نه اختصار دروياتي لرياتي څه دی اختصار دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا یوم منزلته بچته کوم نوراسي ودای کی اشاره وا چې بندل د عمل سو ورګل شو اختیار ورکر شویده دی خپل عمل کوي تالی علت منزللی کلی دا دجانت و قدر دا دوزار داغیر تشرید دل دستا عمل لی بس دکر نفس کی دا نیکو دا نیکو سومشنا طاقت او د بادو بکی با مشت دی فعل همه فجورها و تقواها پلی کی داتی کم دلو برابر کرده دل اختیار ورکرده بکی دا دی ارز طاقت پروت نو کچھلتا با خبال افتیاری میکے اکڑی نو دے وجہ کمدرون منزلی دی جنت تلد شی او په خپل افتیاری وزای اکڑی جہنم دو اسی شی لاج شی نو دا تصدیق دا محضوب ہو و تصدیقو او تصدیق دید دا الله با کتاب کې دے و نفسی و فَعَلَى مَا قُجُورَهَا وَتَقْوَهَا وَا نَبِي وَرَحِرَتَا قَالَتْ قُلْفِهَا رَسُولَ اللَّهِ فَا دی روایت کیوں دار عزی سے تقدیر بدلی کینا کب اندازن اسباب استعمالی عوضے سے کمدنو پاغی بانده خپل نتیجه مراتب کول غاړي خپل مرزي دا به زده کمندنو اذه سينه زوري وي بس خپل سے کمندنو صحیح اسباب ناجائز اسباب استعمالي نو صحیح اسباب دي سه کي استعمال کي زګبل اسباب استعمالاو لکه دغه کمندنو مختار دي الله رب <تصفح> العزت <تصفح> ول اختيار ورکړي انوي اوره د قالقت يا رسول الله اني رجل شاب السلام علیکم ورسره دا واجب یاد یم ته دا وعده نو غوړر رسنو ا وته می وعده نو بیرد لون شابون وانا فوالانسیلانتا او زی علیکم پر خدان باندې یاد کاراینه شسر ګورار انشی ولاذو ما تزوج به او نمم اغا چې زه کوم زنانو سرا مار مار چه چه سپه بګاري کور بګاري ما سره داسه شید کانه ازینو په اختصار ویلکه دا زاد په خسیګانو کې شواز دې ګونان اسه شمه باد شمه نه ګونان باد شمه دا او ورته دا ټول ګلدان کوو همدې مقصد دی دا او سمع لب اجازت را کی زبر قوت د ختم زم نبی له سلام چوب شو سما قلت مسذالک بیا میول داس بیا چوب شو سما قلت مسذالک بیا میول داسه سما قلت مسذالک بیا میول نبی له سلام را ته وی یا با ور را جفل قلم ما ان طل فخص الا ذلک اور جفل قلم بی ما وچښه واده قلم د زماګ د قلم په شان نه دي لیکل زماګ د لیکلو په شان نه دي او چې دلو سی ختمې دل زماګ د سیه ختمې دل په شان نه دي دا راځي مې یاد خبرې دي هغه تختای چې کندره زماګ د تختای په شان سبتہ زموته تختہ هون دینه و نو داګه گمدنو مون ظاهيري کې دې بیماردا کوي کو چې قلم او چېدل چې و او چېدل داګه نایبي چې گمدنو د فراغت نه چې خبره سرته شوې ده او سیدلې ده مطلب په تقدیر کې نوی زیاتیږي او نته د زار رواني شي کوم لیکلی شېږي اگر واني گینه او څه کم چې کم نرسې نوی په لیکل کې کیږي نه اوس کا پرز کا طالب تقدیر کی خسکې دل سي لیکلي او توا چې کم نزان خسکې شلي لیکلي نه خسکې یا کا طالب تقدیر کی بدکاری لیکلي تو بات کارای تزیر کرتا زان خلصی کیا تو خلصی نکی واقعی تا بچه کمدنو تا رسی نطب زاہری زان دو گناہ نا بچه کولو بانگی پڑی نا تکلیف رسولو تا زان دستا آجت چه تخام خازان تا تکلیف رسائے آزازان نا چه کمدنو اندام کٹ گئے تکلیف رسولو تا چې آجتو چه تا تکلیف چه و چې از دا کیا باتا ہوئی چه جفت القلم امان تلا نط نشه چگی نیزه زن خسی کم زن بده زنان سکم بچ کم چه بده گا تکلیف پانی زن بچ که نزد خشاندی زن سکوا بچ کوا اوزار جا فل قلم و مان طلاق و چه ده قلم پا غصبانی چه توسر ملاوی دون که رح شب الله تعالی فرمائیل این زمان گذو صحابی و استاز و مورنہ محمد علی رحمه اللہ و تعالیٰ دسواتو اگرپیو و کوری کی مدرس و شیخ الحدیثو شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمه اللہ و تعالیٰ شاگردو یاغو سبق چیوئی نوازیری با غستلا نوازیری رستلا یزل ندا سلجستز بند تو غیرازیر غیرازیر گل و حاضری حاضر گل بسو شوا حتمت و چهزیری ختمک رسالید دار دینا خور کرا زن شوی لاب بیک چه غیو چې چه هم حاضر ما چه زمانوم چه کمزم لکه برابر شی لاب بیک موانا محمد علی کب شپیو که آغاز قتل چه جفل قلم ایمان طلاق و منن کرا فهو زن طلاق جفل ایمان طلاق فاقتسته لازالک او ذر مصرح جدی کتزان خلسی کے وکفری دی استکاین وقوا آن عبداللہ ابن عمرین خالق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بني آدم قل لہا من صحاب الرحمن قلب واعیدن اسفرفو کے فیشا سم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبا علی طاعتک ان القلوب بني ادم يقينا شودنه بني ادم طول طول بينس وينه من صاحب الرحمن داج کمنه پدوه غوتو کیری دغوتو میه روان باندې شانه قلوبن وایس لکری اوزلو لکری اوزلو بشاندی قلوبن وایس بشاندی اوزلو قران مجید کې ما خلقكم ولا باسوكم الا نفس واحده ساس پیدای شو د بارا پر تکیدل هغه جکم د نو نفس واحده پسند یو نفسي نفس مطلب دا دی چې بل کاو پیدا کول او یو نفس پیدا کول الله دې هو شان دا یو شان دا نه begini چې یو پیدا کول ورته ساری او ډیر پیدا کول چې کومو دا وتګراني دا چې کومو دا گراني یع سم پکې لګي نو ټول یو شي نو به کې ټیم لگے دلشته ځای دا ونه لاله درڅګران دا نه شانته د زلونو او رېدل دې دایو ویڅه خپل وین واحد وشاند یوځل یاري ټول څلون اورول او یا چې کوم یوځل څه کول اورول رضا ته یو شان دي الله یو شان دي اړې اړې ذ څنګه الله یاده اوشي نو مطلب ټولونه اورې راوړي یار سلام اللہ اما مسرف القلوب سرف قلوباً علا طعا تک یاد ازرون ورہون کیا وارائی زمن اخبرت اپدارائی تا زمن اخبرت اپدارائی تا سکی وارائی فدی حدیث کی یو زنی خبره مالونی یو سریحی دا سریحی خوزاہی نظر زلور اختیار دا اللہ سر دے اختیار دا اللہ رب و لزت سر دے نا تصروب بکی اللہ کی اڑی راڑی ہے د الله اللہ مرضی بی دا اللہ رب و لزت سن فوق دیو جنا توجو اللہ تا شي الله زموږ لرونکو خپلې طالب اداره ته ورته لږ زموږ مالک ته توجه وکارنه مالک د زړو نو د توجه سره دغه خبره زموږ یو کمندو چې معلميږي راغور را چې دې بنده دې پخپل زاہری نیکمال ایوان دی دو کا کدل نہیں دی بکار اور پخپل بادامال ایوان دی دلن او میرا کدل نہیں دی بکار از اپنی ذاغ نیکمال بادامال اشیک او دیر بادامال اشیک دل بادی بانی معرا کدل بکار خود دل نیکمال اومدی زولat بمزمی رال رائنی قلب کی تقلب دی راوری، راوری، نو مالک <سؤال> دازرل <سؤال> تا توجو بکار دا، لازرل مالک اللہ دے، واقع تا توجو سدا، شا اللہ رب رضا تا وزمون سنگا، اپلی تابیدارا تربت تا وارے، شا گناتا غلطا تا دیتا تیگمون زمون سنگا وانا وڈی، دیتا تا دمو زمون سنگا وانا او نیک امال لغاؤ رکی دل لی بکار او بد امال لناو می رکی دل لی بکار درے مازے کی حدیث چیدے ندا دا حدیث و صفات مرے تک ازی کتا اللہ رب العزت ببارکیوی لی چبین اصبائین من صحاب الرحمن صحاب اللہ معلوم دے مانا اے معلوم آلہو کفیتی مجھول لیا کفیتی سرے مجھول لیا اینمان در بحقیقت نا پوئی گو کمائلی قو رشانی شانیت کتن راگلی دی وزق کشان پسر سرگو منو بسارو چشم منو فرقبضیم پوئی گو چیسوائن کعصابی اینانی نی اصابیه که اصابیه اینا نیدی زمان دا اصابیه و زمان دا قد بشار نیدی سنگا دیمون تینطبا دا و زمان بی ایمان لی سنگ آدیس ہوئی لی زمان بی ایمان لی بل تسکیہ روڑینا اسوائن من اصابی الرحمن یو صفتون دا اللہ کا قسمہ دی یو جمالی دی بل جلالی دی یو ز کمندانو جمالی صفاتونه دي او بل جلالی صفاتونه دي او کله ز کمندانو ده جلال ما ظاہر شي او کله ده جلال ما ظاہر شي ته جلال ما ما ظاہر شي کله ده جلال شي ذن رضا او رحمت نو کله انسان ده رضمت او تجشی او کلتی کنره و رحمت متوجیشه نو غضب و رحمت نو زکی تصمیع راو را لاللہ رب و رضت تصفتونو او داللہ دا رب و رضت کمالات و خارکالو دپارا بلی و لغت نیشتره بلی و سنشتن بلی و لغت نشته ده چې هغه لغت څنګه نه نو او هغه راک باندې مونږه کوی شو بس دې باندې مونږ فويده لو او تعداد ذکر کوو که کم لفظ او لغت دا لازم شان سره مناسب او کار الفاظ راولل نو بیا نه کوی بیا نه کوی وځای دا تعبیر کوله نو موږ دومره وایو چې کمایې کړې مسنګه دې کمنه ده الله دې شان سره مناسبي اللهم مصرف القلوب يا اون کې زده لرونو زده لرونو واړو کې سرر قلوبا على فاتك واړو وي زلونو زموږ بلتا بيدارای تا تابعدارای تا واړو شرو نصرف امر ده دوام ني ياري اړي ساتا کله امر شي کمنه حدودي کله امري قايوي د ګائی دوا دی اوسه ده چا نه مې اورېدلې اغه سوال کې دو حدوس ان شاء الله او راوړا اوسه ده چا اورېدلې د کلام بیا وساله او مغې وې اورېدلې ساته اورېدلې څه کا ساته امره ګائی او امره دوا مې څارې کولواله پاتې وارو دونه د موږ په لتاه بدارای مبستو